Tervetuloa seuraamaan esitystäni Antiikin teatterista. Mun nimeni on Jari Hiltun ja tässä podcastissa kerron hieman siitä, millaista oli teatteri Antiikin Kreikassa ja Roomassa. Antiikin Kreikan teatteria pidetään eurooppalaisen teatterin perustana. Antiikista on peräisin muun muassa teatterin muoto ja luokituksetkin, eli tragedia ja komedia. Varhaisen tragedian aikakausi on oikeastaan vuosisadoissa 600–500 ennen ajalasku alkua. Tältä ajalta ei ole säilynyt yhtään kokonaista näytelmää. Antiikin tragedian kultakausi sijoittuu vuosiin 500–400 ennen Kristusta. Samoihin aikohin osuu myös Atenan kaupunkivaltion kukoistuskausi. Atenalaisista näytelmäkirjailijoista tärkein oli Sofokles, joka eli 90-vuotiaaksi 400-luvulla ennen Kristusta. Hän kirjoitti näytelmän nimeltä Kuningas Oedipus, joka on merkittävin antiikin draamoista. Näytelmässä on juonessa niin poika, joka rakastuu äitiinsä, ja siitä tulee tragedia. Mutta näytelmässä kysytään myös vahvasti sitä, tuleeko ihmisen tietää tulevaisuutensa etukäteen. Sophokles on niin kutsutun analyyttisen draaman isä. Eli analyyttinen trauma tarkoittaa sellaista takaisin purkautuvaa draamaa. Antiikin ensimmäiset komediat, eli huvinäytelmät, oli niin sanottuja satyyrinäytelmiä. Ne olivat oikeastaan tragedian jälkeen esitettyjä ilveilyjä, jossa pilkattiin kaikkea sitä, mitä tragediassa oli käsitelty vakavasti. Atenalaiset näytelmäkirjailijat, jotka kirjoittivat yleensä tragedioita, joutuivat kirjoittamaan myös tämmöisiä komedioita, pilkallisia juttuja. Satyyrin nykyinen nimi on satiiri. Mistä tulee teatterisana? Teatteri... Sanan lähtökohtana on kielen sana teatron, joka tarkoittaa esityspaikan yhteydessä olutta katsomoa. Kaikkein varhaisin teatron oli ihan rinne, eli tällainen luonnonrinne, johon laitettiin ihmisille istumapaikat ja sitten rinteen edessä esitettiin runoja tai tanssiesityksiä. Myöhemmin katsomoita ruvettiin rakentamaan puusta. ja 400-luvulainen Kristusta, kivestä. Muita antiikin kreikasta periytyviä sanoja on, on skene, joka tarkoitti alunperin telttaa tai vajaa. Myöhemmin siitä kehittyi puinen tai kivinen, usein kolmella ovella varustettu rakennus, joka samalla oli näyttelyiden pukeutumistila. Skene oli antiikin Kreikassa vakiolavastus, joka kuvasi palatsia tai linnaa. Myöhemmin alettiin tekemään kevyempiä lavasteita. Pinakes tarkoittaa maalattua sermiä, johon oli laitettu esimerkiksi maisemaa näytille. Sitten käytettiin kuvapatsaita, joilla näytettiin tai osoitettiin erilaisia tapahtumapaikkoja. Antiikin Kreikassa näytelmissä vaikka oli kuolemantapauksia tai veritekoja, niin niitä ei koskaan näytetty näyttämällä yleisön nähden, vaan ne tehtiin aina sisätiloissa ja sitten ruumi saatettiin tuoda pyörillä tulkavalla lavalla niin jostain oviaukosta yleisön eteen. Antiikin teatterissa käytettiin myös lavastus, lavastuskoneistoja. Niistä kaikkein kuuluisin ja tärkein oli Mekhane, niminen nostolaite. Sillä voitiin laskea jumalaisittävä näyttelijä skeneen katolta alas ratkaisemaan jonkun solmuun menneen juonen ongelmia. Jumalat saattoivat ilmestyä skeneen myös katolla, jota, jolloin paikkaa nimet, nimitettiin nimellä teologikeion. Jumalien ja useassa draamassa sokean tieteen Teiresiaksen puuttumisesta juonenkulkuun on kutsuttu sellaisellakin termillä kuin deus, deus ex machina, eli latinankielinen sana jumala koneesta. Antiikin Kreikassa näyttelijät olivat aina miehiä. Naiset saattoivat jossakin tapauksessa toimia esityksissä huilunsoittajina. Miesnäyttelijät käyttivät esityksissä tyyppinaamioita, joilla ilmaistiin myös roolin sukupuoli. Kullakin näytelmälajilla oli omat vakiintuneet naamionsa, josta yleisö tunnisti roolityypin. Tragediassa, komediassa ja oli kussakin oma pukunsa. Näyttelijäinen ammattikunta kasvoi antiikin Kreikan teatterin kultakaudella, kun esitykset Lisääntyivät ja roolien lukumäärä kasvoi näytelmäteksteissä. Antikin aikana näyttelijät olivat hyvin arvostettuja ihmisiä, koska he olivat valtiollisen rituaalin palvelijoita, ja suosituimmista näyttelijöistä teatteri kilpailivat keskenään. Antikin Rooman teatteri perustui pitkälti kreikkalaisen uuden komedian perinteeseen. Roomassa teatteri maalistui ja viihteellistyi. Suurten spektaakkelin eli gladiaattorinäytösten aikakaudella teatteri sai Eli suuri oli kaunista ja mitä suurempaa tehtiin, sitä enemmän siitä yleisö tykkäsi. Tämän vastapainona kaduilla ja toreilla saatettiin esittää miimistä teatteria. Se oli hyvin pienimuotoista ja siinä ei, ei välttämättä ollut vuorosanoja. Roomalainen tragedia oli enemmän luettavaa kuin esitettävää. Toinen ero kreikkalaisen teatterin nähden oli se, että Roomassa näyttelijät olivat lähes aina orjia ja heidän sosiaalinen asemansa oli paljon huonompi kuin kreikkalaisilla virkaveljillä.